vë kulle bidratin dhalale, vë kulle dhalaletin finnar. Falenderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prejtin, ndihm dhe falje kërkojmë, pashja më shira bekimet dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë që me besni krije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm, vlazër besimtarë, mos harëni se fjala më e mirë, fjala më e vërtet, fjala më e bukur, është fjala e Allahut. Ndërsa mësimi, udhëzimi më i mirë, është mësimi i të dërguarit ton të fundit, Muhamedit sallallahu aleyhu a sellem ndërsa jerat më të këqija, më të urrejtura janë sajesat rrisit në fe. Dhe çdo sajm apo rrisi në fe është bidat. Bidati të çon në humbje, ndërsa humbja përfundon në zjarr runa zot prej tij. Zonierë prej nesh, çdo musliman kudo që është, mundohet që të mbrohet nga rëzicet të cilat i ka nosen në këtë bot. Dhe ne jemi të vedishëm se përbalemi me rëzicet të shumëta, për ata edhe mbrohemi, për ata jën të lidshme edhe organet e rendit dhe të siguris. Për ata është e lidshme edhe ushtria, për ata është e lidshme edhe mbrojtja e njërzve Edhe mbrojtja e krijesave të tjera, kafshëve apo shpendëve nga rreziqet që mund t'u kanosin natyrë. Normal se nga rreziqet që na vijnë, është edhe një rrezik i madh që na vjen nga shejtani i mallkuar. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka përsos këtë fe. E ka përkryer këtë fe, e ka kompletuar këtë fe dhe nuk ka lanë gjëmangut e që të mësë gjej njeri në te. Pra nuk ka asë gjëmangun këtë fej e të themi se kjo nuk është në fej në tonë. Andaj, Allahu Teala, edhe për këtë armik të ti dhe të tonin, ka lanë mundësi që të mbrohemi, që të ruhemi prej ti, sepse kjo nuk ndalet. Shejtani i mallkuar nuk ndalet së vepruari edhe së punuari natën edhe ditën me të vetmin qëllim që njerëzit të devijojnë nga rruga e vërtetë, nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbrojtja më e mirë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, çtë mbrohemi nga shejtani i mallkuar është Sinqeriteti i khlasi në besim Pra të jemi të sinqert në besimin tonë që kemi në Allahun gjellëshanu Pra mburoja e parë dhe më e mira që mund të mburojemi në nga shejtani malkuar është besimi jonë i sinqert që kemi në Allahun subhanahu wa ta'ala Kjo është rruga më e mirë dhe më e sigurt për ta të mbrojtur veten nga shejtanë, sepse ata që janë të sinqertë, ata që janë mukhlisa në besimin e tyre, tek ata nuk mund të ndikon shejtani mallkuar. Zaten, zaten ai do të mundohet që të devijojë të gjithë, edhe ata që janë të sinqertë, edhe ata që nuk janë të sinqertë. Por Allahu <coughs> Ka vendos, ka vendos një mburoj që do të në mbron nga shejtani malkuar nëse jemi të sinqert. Për ata, shejtani malkuar iblisi ju drejtuë me këto fjalë Allahut dhe i tha Rabbi bima agvajteni le uzejinën në le hum fil ardhi wa le ughujen në hum e gjmein o zët tha pasi ti me largove nga mshira jote pasit të me përzunën nga rahmeti ytë, une do t'ja o zbukuraj të gjitha gjanat e kësaj bote njerëze, sa janë në birruzullën të kësorë, vele u gvijennehu me gjmerin edhe do t'i devijaj të gjitha ata. Mirë po, një kategori, një grupë që nuk mund t'i devijaj në shejtani dhe vete ka pranue, është kërësot, illa, iba, dhe kel mukhlesinë, përveç robërve tuaj të sinqert. Pra i drejtohet Allahut se të gjithë do të devijojnë përveç e robrit e Allahut që janë të sinqert. Pra ata që janë të sinqert në besimin e tyre, ata nuk mundi devijon shejtani i mallkuar. Andaj vëllezhan, kryeni të gjitha punët që i kryeni në jetën tuaj me sinqeritet, sepse sinqeriteti është edhe kusht për pranimin e punve tona të kallahu. Jështë dhe pun që e bojmë na, jështë dhe i badet, jështë dhe adhurim që e bojmë na e krymë na pranohet të kallahu. Se gjështë dhe i badet i muslimanit për të pranuar të kallahu, kusht zohet e ka një kusht me plëtsuhe. Dhe aj kusht është që i badeti, apo puna që e krymë, të jetë pun e sinqert për hirë të allahu të subhanahu e ta ala. Për atë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thanë vërtet, pa thje dyshimi, Allahu i pranon vetëm punët të cilat janë kryer me sinqeritet në kërkim të kënaqësisë së Allahut. Pra punët që i pranon Allah janë vetëm ato që janë kryer me sinqeritet duke kërkuar, duke pasur në përqëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj nuk duhet të u shqetësohesh shumë sot kur ti kryesh ibadetet tua, adhurimet tua, Punët tua, se apo kënaqen të gjithë njerëzit, asnjëherë kush këto s'e ka bë. Asnjëherë këta njerëzit nuk janë kënaqshëm dikon. S'janë si kënaqshës me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. S'janë si kënaqsh kush munafiqët. Munafiqët hipokritët nuk janë kënaqshë dhe me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kanë pas shumë tron namazin e acarisë dhe namazin e sabahut. Dhe në kohën Resulullahi, e Resulullahin sallallahu alaihi wasallam është ditë kush është munafik. Ajë që s'ka dalë në namazin e jatësis, edhe namazin e sabahot, ajë ka qenë mënafikë, pëse? Se atëherë s'ka pasë në drishim si kur tashë. Tashë, si në sabahë, si në drejkë, si në këndi, si në akshëm, si në jatësi, krejt për i shumë kush për dalim pse edhe nyacilla savoj po i kemi drita, ndriçimi është në nivel. Edhe ndriçimi rrugëve dhe ndriçimi xhamive. Enkoja rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk posë rrugve, ka pas ndriçim të rrugëve, s'ka pas as ndriçim xhamis, që do të thotë se nyacilla sa ban der ka shkuar. Edhe në terr jo ndal, nuk janë pa bash mir. Dhe ata munafiqët s'kan shandkë naosën me këto dy namaze. Rënash nyacia po bime fit. Rënash savoj s'po më qehemi për i xhumit. Andaj pra, net mos preokupo, mos na shçeca neve Apo knasht populli me qit pun që në po e bëj, asnihen nuk knasht. Krejt populli kur s'knasht, mëre t'i shkri e vetën, kur ban banu, sakrifiko vetën, për qit popull nuk kanë më knasht kajt me ty. Andaj pra që limi jo në punët tona është që ta rrim knasin e Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe qka është kësë sinceriteti? Arabisht i thuhet e likhlas. Une nuk do t'flesë për sinceritetin sa është temë në vete, vetëm kalimë thipë jau përmendi, se Allahu të ala një kaptin, një surë, një dovë, që i thujnë të vjetërit, në kuran e ka emertue me emrin, ikhlas, elikhlas, kaptina e sinceritetit që të gjithë ju e deni, kul hua Allahu e hadë, e shkurë të në pamje, por shumë e gjërë edhe e gjatë në domethanje, në përmbajtje. Dhe një kaptin për Allahu e ka e mërtu e me emrin e lë ikhlas kaptina e sinceritetit. Dhe djetarët e herëshum prej sahabëve shokëve të Muhammed e tutje ka nëndën definicione të shumëta për ikhlasin. Dhe nga definicione të është se ikhlasi sinceriteti i moslimanit arrihet atëhere kur njeri është duke ndajtë pushua në qëtësi. Po rada kur është duke lëviz, edhe duke punue, të gjitha ato ja kushtojnë Allahut. Pra, edhe punën edhe mos punën, edhe qetësinë edhe angazhimin, të gjitha ato ja kushton Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa cili është i sinqert, i vërtet, muhlis i vërtet, dietarët e hershëm kanë thënë, i sinqert i vërtet është ai i cili punët e mira që i bën imshef, sikur qysh i mshef pun tek xhia. Tek ne është e kundërtat. Këshija tekim shefun. Këteim shefin punë tek shija Xhenat. Dhe mirëmim shef nuk bën më publikuar. Mir po ato të mirat këti publikojnë. Kur ai sheti kanë si po falshë më thon masha Allah, po falshë më thon. Thotë çysh ja, tash vesh këpancë pse deri kin dinë fali. Edhe akşam më o oh, masha Allah. E pak matutje më në herë të kallzon thotë bile edhe me azhërua azhërai. Liç azhëraitat, po edhe të hanë tajte taj, azhërai. Është fortu folë edhe pak tash ishplaket punte e mira. Çe besa thot nët kallzo drejtën edhe në haxhi me kom. Çe besa këtë e këtë e këtë i përmen këtit punte e mira. Mshefi mshefi se nuk mundi me të shpërblihuën për namazin ton. Nuk e kam unë ne depotë se vaperë shpërblime me dhon ty. Çka të mundi i marr për veten time? Andaj pra, mos i zbulat mirat, se nëse nuk i zbulan i len me sinqeritet çike e bë për Allahun subhanehu ve teala. Dhe ky shejtani mallkuar, ky nuk lën moment pa ardh edhe pa shqetësuar ty. Imam Gazaliu, Allahu mshiroft, ka thonë, shejtani mallkuar përpiqet që të ndikon tek besimtari edhe në namazin e tij. T'i hap shpërblimin, ka marrë vdes me lutftoft, dashkaoha e ftoft ka ardh xhami, edhe falet nësh ta në xhamit të ftoft. E vjen shejtani edhe indikan, atina i ndikon atin ai pashpërit, çysh i ndikon? Po thotë Kër është duke o falë, vjen shejtani përshperit edhe i thëtë, falëm më rëma mirë, falësi duhet të të se i kje doktor rëstej po shikojn si të shikojnë ty. Sikur të në në gjamiak, e po kërë vim para një namazi, i falëm dyre katë të të jetul mesgjid, ose kërë është me sënetet që i paraprinë fazë dhe i falëm sënetet që shën para drekës për shembul, edhe të është të jetu falë vetën, vjena i malkumi edhe të thëtë, qëre ka dhalë se nga te e ki njone që dinë më falë mirë, falë dhe ti mirë se po të shikon ajë, ose po të shikojnë tjirë ose po të shikonë hodgja edhe të janis ka dhalë e ta shetë zgatë namazin e falë mirë, e bën rukun mirë e bën seshden mirë mashallah, mashallah, e qështë e kebo këta? e kebo pas sinceritet se kebo për allanë, po e kebo për njërin e i hup se vapet i hup shpërblimet antaj dhëtë me pasku i desë pra i badetet, fillimisht me i dediku për Allahun, edhe me vazhdu që ishtu hiti mësus qëtësa, letë vjetë që i fale që ishtu e fal, fale nërman. Fale që ishtu do të me fale në regull namazin tënë. Pastaj, shejtoni mundohet të hub sinceritetin edhe në punët e tjera. Pra, të devijen njëtin, që limin që e ki për Allahun, edhe në agjerim, edhe në agjerim, shejtonit vjen edhe të mashtën, pana namazanit thët, a gjëra thët se do të me hupë në pesh, se kje probleme mbi pesh, që që kem problem një pjesë e ma dhe populatës, kje mbi pesha do më bostë muje e, e generatave treja tash krejtve, dhe shejtanit ash, te kje njetin me a gjëru, për Allahon shejtanit të të a gjëra, mos hezita me a gjëru, se përmonet me të nalë, se po të që që pa gjëran, po të aprish njetin, të aprish i klasin sinceritetin, thët a gjëna se kje mbi peshte, edhe jek do Ose të vjen ti më nosha më me agjërua ajo. Ja, hajt po agjërai, se të agjërose baba babajt kanë agjërua. Aqira mos u doj pe iftaren së syfyr. Do më thon tash, ti veçim e bë po për Allahun, për bën për familjen tënde. Mos dona pe iftaret e pe syfyrit, ta hopi 30 ditë shkuën. Kaj bash ato shkojnë. Ose të vjen kur të jap sadaka. Kur të lypet një aksion, e keni pa kur të lypet publikisht, citet më shumë. Me thon tash ti pe çesëm Atje në kuti apo nëse xhade, lani parët, edhe më dal aty 2-3 djemt tri të mirë, më u pa, krejt keni më dhën më shumë. Jo ja, krejt po shumica. Kur i thon futni aty në atarkën e sadokës, 50% a 70% ma pak. E çta njerëz janë? Unë xhemotin s'po ndrohohet më thon, çdo që moi këti tir. 90% qëta janë të njëjtët. Mirë po publikisht, çka do ne aft morë aft të bëjë sharing këta, këta i kallzojn dikoj, këta ta përhapin, këta kështo Ehapi se kanë më thonë jih bujar, jih gjymert, rak, një bujar, një xhmerd, edhe kët rrap 100 euro. Çi të atë nork kët rrap 10 euro meni herë s'voglën shumë. Pse sa ti s'po çjekor kush, po të çëmër Allahu, ti për Allahun je të dhom. Edhe të vjen shpesh herë edhe kur vdes dikush. Na kur shkojm me afol dikujt namosin e xenazës prej këtujt atje ndragon. Na nuk bëjm harxime të kohe, se harxime Të derivateve të naftës e kështu për diçka tjetër, po i bujim para Allahut. Edhe i vjen şeytani, peshë që po shkan, thashë, "S'ka më rë se të shohin aty familja bile sa të kur të kryhet namazi, shkalla aty të varrë afro sa mangat, edhe mos dil më neer, po rreth fulen ata përdorë të shohin çiketi aty. Pse tja për ata po shkanë? Namazi xenazës nuk folet për njerëzit, as për familjen e të vdekurit. Namazi xenazës të folet për Allahun xhelashanuh. Pastaj vjen edhe luftë me po me skuë Kër hapet fronti që shka qenë 99-ën, shka mërë e luftët, shka se i rije të pretë për mrapa luftës ty një karrierë, të presin venet, të presin poste, këtë rap, qësh kanë që shkut njësa, edhe së djenë hypa tjenë kryje. Pa fakultet hqë, i kanë marë privatisht, e me magistratura, doktoratura, dojnë më bo krejt tash, në politikë, jenë hi, të rak, edhe këta që jenë kënë shkollu, ka honë në rënyje që atje punonin e për shkolla, se na e Ose shkolla të mora luftose, thojnë patriot, thojnë trim, burri i Zotit. Tanë shkon historia për ty, çu shka shku për Ismail Çemajlin, çu shka shku për Filanfistekun, e për Filanfistekun. Edhe ta hub një jetën që e ki për Allahun. E më po me, me vdekme që as i njëti që më shkrua historia për ty, e me të ngjit për mendore Busta, pasha Zotin i mirë te dhe i xhori ti pse ke luftuar. E që studian edhe te shkolla, ai po çeqitu shkon në shkollë. That më so mirë, bonoj Zoti Saki më bëu amin, kimi bëu autoritet, kimi më marr pozitë, kimi më marr titull, kan më thon profesor, kan më thon doktor, kafleshnia kimi bëu akademik, mpas ymer më rnuë. Edhe ta huf një jetë në kret, i vetëm që më shkollu për Allahun, edhe më arritni pozitë për Allahun, edhe më kontribu për Allahun, tash e ki qëllimin kët diçka tjetër, sepse kështu snalet kë i mallkuar. Andaj pra, rrugnë sinçeritetin, është buroja më e mirë. Gjoja që më shumë të nëmbron nga shejtani malkuar është sinceriteti i khlasi në besim, edhe në punët tonë. Mburoja e dytë është adhurimi Allahot pa i boshak Allahot. Pra kemi edhe mburoj kjetër të është, e dytë a mburoj që nëmbron nga shejtani malkuar është që i badetin që e bojmë për Allahon nuk i shoshnojmë Allahot diska tjetër në i badetë. Nuk i bojmë shokë, nuk i bojmë ortakë, nuk i bojmë partnerë, nuk i bojmë rivalë, Allahot gjellëshanohu. Nuk i bojmë shirkë. Dhe adhurimi i badeti është termë gjithë përfshirës, e që përfshimë, me një fjallë të shkurëtër, gjithë shka që është e mirë dhe ata e donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra që dë punë që është e mirë dhe ata e donë Allahu dhe me ta është i knasun Allahu, ajo është i badetë, me një fjallë që të shkurëtër. Dhe ibadeti nuk ka vetëm namaz, ibadeti është edhe xhumu në kohën e vet. Kur bën me kohë edhe flan 6-7 orë për muq shumë falsa varën, çu ky xhum është ibadet. Edhe nxjyra lavs siç e shkruan ti marë mirë është ibadet për besimtarin. Nxjyra lavs të pendës. Edhe uji që pin edhe buka që han për mu forcusi musliman dhe më kontribuatjen minier ku punon, apo ku punon atje në elektrokonomi, apo ku punon në në në doni vend tjetër dhe të ashojnë hajri familja dhe muslimant, edhe që aju shqim që i ke hangër, edhe aju që i ke pi, është i badet, edhe martesa jote, për murujt pej haramit, pej zinaja, është i badet, edhe shtimi me fmi të shumët, është i badet, të gjitha pra janë i badet e këto. Andaj pra, muslimani, du të me pasku i desë në i badetet e ti, mës me i bosh shok Allah, sëpëse i badetet janë katër loje, 4 loje, i badeti adhurimi fizik, e këtu hënë namazi, këtu hënë agjerimi, këtu hënë rukuja, përkulja, këtu hënë seshdja, këtu hënë hajë e tjirë, e kemi pastaj adhurimin i badetin material, këtu hënë sadakaja, se këtu shpenzojnë edhe të tëtë pare, këtu hënë zekati, këtu hënë thërja e kavzhve, kurbanat që i thërën për Allahun, Pasta i adhurimi tret, i badeti tret është i badeti si në qertë me zemër, në nështrimi, frikan dhe Allahut, respektin dhe Allahut, shpresan e Allahun, mështetja në Allahun, këto kejtë jënë që është të zemërës. Pasta i badeti katërt, adhurimi katërt është adhurimi verbal, apo gojor, si për shemull kur bojmë be, kur betohemi, kur srasëm për ndihim, kurbojm lutje kurbojm nda e këtu me radhë e këtu me radhë. Të gjitha ato që përmenden dhe të tjera që s'kemi kohë të përmend, të gjitha ato do të më i bëj para Allahut, se nëse një njonën prej këtyre e bën për dikën tjetër, jo për Allahun, e humb besimin. Edhe shejtari i merr para vetes të devijon. Dhe Tariq ibn Shihabi radhiyallahu anhu, një prej sahabive, prej shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam na e tregon nin Hadith të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam shumë interesant dhe të gjanë me vëmendje. Thot ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ka hy një njeri në gjenet për shkakt të një mize. Ka hy një njeri në gjenet për shkakt të një mize. Dhe ka thonë për gjamë e salam, derisa ka hy në gjenem një njeri për shkakt të një mize. Qësa interesant është. Ninjeri po afiton gjenetin për shkak të një mize edhe niniri një po e merr xhehenamin për shkak të një mize. Qysh ka ndodh? I than shokët, "Qysh është e moshme kjo oj dërguar i Allahut? Është e moshme kjo rasul Allah." Tha, "Po." Se ishin tha dy njerëz duke shkuar rrugës. Dhe kaluan pranë popullit të cilet e adhuronin një idhul, një idol, një gura, një droa këtadjonçka. Edhe ky popull, kush ka lei këtypar i thësin dhëtë me bo di shkati për këtë idhull, me dhën di shka me sakrifikue. A i pari tha, unë e tha nukëm shka me dhënë, kur gjë. Ska me bo, tha kur gjë. Tha po sakrifikon e i ka ofshat, di shka s'ka më tha heqë. A të herë tha, myte një mizë, prejë një mizë për qëtë idhull, për qëtë idal. Edhe kë gjehnem lija, këtë thë po tha, a shpëtaja, më shani me shkua, nëse e bëj këta th Edhe këy e therrri e prëtitin e miz për çat idhull. Ana po thojmë me premë, me xher kurbanë për kënd, për Allahun, jo për dikon tjetër. Edhe sa pejgamberi selam e bën e mizën sakrificë kurban e fitoj xehnamin. Ju drejtohu këtij dytit. Hajde tash ti bën diçka kontribo për kët idhull, për kët Zotin ton, kët i dolin ton këtu. Tha, nuk kam ne kurxhë mundsi me kontribuë. Fa hajtë sa sikur ai xhoku i të dhënë miz. Fa dashme shpëtue. Bëj, tha në gojësa qurban por kërkon për vesh Allahut. Tha do të më bose për dyshet mysum. Thau në nuk e boi tha vetëm për Allahun e boi, edhe nuk e therrimizën, nuk e preti, nuk e myti mizën. Ather ata u çun edhe e mytin ato. E pejgamberi sallam tha me këto veprë ti na tha fitoj xhenetin. Do thot njëone për në miz xhenamin, njëani për në miz e fiton xhenetin. Andaj duhet me pas kujdes se Allahu po thot fa sallili rabbika wanhar Andaj ti për zotin ton, fallo, dhe për zotin ton sar kurban. E jo për dikon tjetër. Nuk kemi shumë mundësi se po zgjatet shumë, po tek ne e din sa musliman kemi në vendin ton që i bojn Shah Allahut. Shkoni lutet te deknit. Shkon se të parë te kryte te deknit. Shkon dhe se xhirit te kryte te deknit. Shkon se tujt te kryte te deknit. Shkon si diçka bon aty sillet rreth deknit sikull mosil rreth çapës, po tavaf me vo edhe rreth xhamia është haram. E lemo rreth vorrit të të vdekurit. Shkën të faltore dhe i besën, thëtë vëllahi mështovet ti, vëllahi më tim shnoshë, vëllahi këjt pëjdinë. Po stakë forëlla, me shkua të taj, faltore dhe me i besu që të të faltore, e kemohu kur anin që i ka arë Muhamedit, me njëherë ke kalun në ushtrinë e shejtanit malkum. Andaj pra mos me i bosh shakallat në adhurim, është një mburoj e fort për besim tarin. E lusim vëllahu subhanu vëtala, që ti kemi prezent e tek ne këto dy mburoja, e para i klasin, sinceritetin, në besimin ton, në fen ton, dhe e dyta mburojin shumë të rëndësishme, mos me i bo shok, mos me i bo rival Allahot në adhurim, në ibadet. Allahon në ndihmoft edhe në forcoft që të dalim të fort, që të dalim të qëndru shumë stajk para këti armiku, Shajtanitë të mallkuar, Allahu na fallet neve, prindëton dijetarët e on, ulemat e on dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lissaril muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqina wa la udwana illa alal zalimin. O salatu, o salam, o ala rasulina Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi, o sellim. Lazen, mburojat janë të shumëta, vetëm dhe një po e them, edhe me këto po e përfundaj. Dhe këto du të mi pas parasysh në përdishmerin tonë, mburojat tret dhe shumë e rëndësishme, që na mbron nga djallë i shejtani malkuar, është përmbajtja nështë ndaj gjematit, me qenë me gjematin, mos me u nda, mos me u përqa, me qenë bashk, sepse një hadith të gjatë, profeti një sallallahu alaihevësallem ka thamë, el gjemaha rahmeh, gjemati, bashkësia është rahmet, është mshirë, wal furka të adhab, ndërsa ndarja, përqarja është adhab, është mizori, është denim, ndaj e kemi farz, e kemi bërgj, që të jemi unikë, që të jemi të bashkuar, që të jemi të afruar afer njënit tjetët, dhe gjemati është në mëshirë prej Allahut, subhanu vëtë ala, andaj mërë në mëshirën Allahut, e mëse mërë një runa zëtë në darjen përqarjen, dënimin apo vujtjen që vjen për shkak të përqarjes. E lusim Allahum, subhanu vëtë ala, që besimtarët mos tima në vendin tonë, po edhe në rajon, edhe në bot, ku do që janë që të afrohen dhe të bashkohen dhe të mos ndohen nga bashkësia, të mos ndohen nga gjemati, sepse, si që është thonë hadithin e pejga meri, ujko, mësleti e merë e hanë nga kopeje deleve, at dele që është ndohë, at dele që është lërguet. Allahun në ndihmoft edhe në forcoft që të jemi të bashkuar edhe që të jemi unik për balë sfidave dhe sproave me të cilat balafashohemi në për ditë pëshmerin ton, për shëndet në me salavat dhe selame, atoj cili thirën në bashkësin e musliman dhe në gjematin e muslimanve, atoj cili bashkoj muslimanet dhe i la unik dhe për mes bashkimit të tyre arriti islami të dëpërtoj në Gadishu dhe në Arabik pasta edhe në kontinentin tjera. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kama salli ta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inna ka hamidun me gjid wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kama barik ta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inna ka hamidun me gjid ibad Allah inna Allahe jëmuru bil adli wa lihsani wa ita idhil kurba wa janha wa janha anil fahshai wal munkeri wal baghi